Gewalt fürs Brutale einfach so funktional weg erklären. Ja, diese auf die Sie sich beziehen, habe ich aufgestellt im Zusammenhang mit den Künstlergruppen der Moderne. Eigentlich mit einer Art von äh, Gruppenbildung, die äh, genau mit dem Zeitraum endet, den Sie jetzt als den Kernzeitraum unseres Gesprächs bezeichnen haben, nämlich das, was in den 60er Jahren losgegangen ist. Das war ja sozusagen eher der Testlauf für außenstehende äh, Gruppierungen, die dann später äh, zu größeren Bewegungen sich zusammengezogen haben. Das war ja noch aus so einer äh, Bohem-Ebene also einer der Ebene Und die Gewalt, von der ich da gesprochen habe, ist auch nicht die Gewaltdarstellung, die man so oft mit Gewalt verwechselt, sondern eher die interne Gewalt innerhalb der Gruppen. Ein Fall von interner Gewalt bei der Herstellung ästhetischer Verhältnisse oder ästhetischer Produkte. Und dies ist eben in dem Fall derjenige, dass eine Gruppe sich entweder aus ästhetizistischen, elitistischen oder auch politischen Motiven in Gegnerschaft zum herrschenden Gesetz welcher Form davon auch immer, versteht und sich auf ein eigenes Gesetz einigt. Und diese Vereidigung auf ihr Gesetz, dessen Gegenschaft zu dem herrschenden Gesetz steht, durch eine Opferung herstellen muss. Und da gibt es halt in der Geschichte der, der Avantgarde-Gruppen dieses Jahrhunderts äh, eine gewisse Tradition. Dieser Vorgang hat sich immer wieder, äh, der immer wieder gekommen, sei es im Collège de la Sociologie Secrète äh, von Georges Bataille, sei es bei den Situationistischen Internationalen, sei es bei der Wiener Gruppe. Und es ist auch deutlich zu bemerken, dass er in dieser heroischen Form über den Künstlergruppen nicht mehr, nicht mehr zu finden ist, sondern dass, dass sich diese Verhältnisse, die da als Testlauf sozusagen der, der 60er und späteren Jahre ähm, abgespielt haben, heute in ganz normale soziale Verhältnisse eingezogen sind. Herr Hofmann, Sie haben ja ganz ähnlich argumentiert, dass die Welle der Gewalt, auch wie sie sich in der Ästhetik nicht nur spiegelt, eher symptomatisch sei für, wie Sie sagen, mythisches und endzeitliches Denken. Wie können Sie das dem unschuldigen Zuhörer aufschlüsseln und erklären? Es ist jetzt so, dass wenn. Wenn ein Künstler Gewalt anwendet, etwas zerstört, zum Beispiel ein Objekt, dann unterscheidet sich das, wenn er das als Kunst begreift, von der Alltagssituation. Also wenn ein Künstler ein Auto zertrümmert, dann ist es eben eine andere Ebene, zum Beispiel eine symbolische Ebene oder eine rituelle Form, als wenn ein Hooligan ein Auto zertrümmern würde. Und das meine ich also mit auf mythischen Denken beruhende, wie kann man sagen, Aktion. Weil äh, also diese Vorstellung, dass das Auto irgendwas verkörpert, wie zum Beispiel eine Art Opfer darstellen kann und in gewisser eine bestimmte Art von Herrschaftsstruktur oder von also zum Beispiel äh, Auto oder Fernsehgerät äh, kann man meinen, dass es irgendwas mit Fortschrittsgläubigkeit, mit äh, rationalistischen Denkmodellen, mit Wissenschaftsgläubigkeit oder sowas zu tun hat, was vor allem aus den 50 Jahren dann sehr weit verbreitet war, dass wenn das irgendwie zerstört wird, dann hat es so eine Art mythische Funktion. Man will damit etwas äh, wie den Winter austreiben, so Oder halt ein Opfer begehen, wo man dann etwas das symbolisch vernichtet, was das eigentlich äh, in der Gegenwart aber noch präsent ist. Also, so wie eine Art Voodoo-Mord zum Beispiel, wo man eine Puppe ermordet und ja. den Gegner ausschalten will. Jutta Bruckner hat ja auch mal die faszinierende These vertreten, dass er sich ganz leicht erklären lassen, warum zum Beispiel an erster Stelle der sexuellen Fantasien bei Frauen Gewaltfantasien bis hin zu Vergewaltigungsfantasien stehen, obwohl keine von ihnen wahrscheinlich in der Wirklichkeit dieses durchmachen will, was sie zusammenfantasieren. Aber es ist die Möglichkeit, in einem fiktiven Freiraum Erfahrungen zu machen, die man vielleicht in der Wirklichkeit nicht verarbeiten könnte. Ist Ihre These so... Das ist eigentlich ganz Also Es gibt äh, verschiedene Ebenen. Es gibt zum Beispiel Künstler wie äh, Tang Lee, die dann äh, wirklich Arbeiten machen, sehr kompliziert mit 100 Kilo Sprengstoff und, und großen Bauten, die Studien für den Weltuntergang heißen und die eigentlich prognostischen Charakter haben. Es gibt auch wieder andere, die reagieren direkt äh, auf, auf bestimmte Art von alltäglicher Gewalt. Oder es gibt welche, die wie weiblichen Künstlerinnen, wie Yoko Ono, oder wie Fall oder anderen, äh, die im konkret bestimmte patriarchale Strukturen angreifen. Also das ist, in dem Sinne ist der Realitätsbezug auf sehr verschiedenen Ebenen bei den Künstlern. Also faszinierend ist ja, dass es sich um reale Ängste und Schrecken offensichtlich handelt, sie aber ausgelebt werden in fiktiven, sozusagen wirklichkeitsentlasteten Freiräumen. Und da hat ja Herr Mulder die These vertreten, wenn ich das richtig erinnere, bitte korrigieren Sie mich, dass zum Beispiel die Angst vor dem Identitätsverlust im Hintergrund Poche, Sie haben das ja gesteigert bis zu dem Nachweis an den Filmen, die Terminator-Filme zum Beispiel, dass die eigentliche Angst ist, dass die Materie, im Rahmen der technologischen Entwicklung so wandelbar werde, möglicherweise sogar ein eigenes Bewusstsein annehmen könnte, dass der Mensch dadurch in Konkurrenz sich fühlt. Seine Schöpferrolle ist offensichtlich suspendiert, ist zurückgenommen worden. Es erinnert an den alten Frankenstein-Mythos. Das Geschöpf, das wir selber geschaffen haben, schlägt zurück auf uns und wir können es nicht mehr beherrschen. Ja, ja ich bringe das in Verbindung mit, was ich das technologische Körper nenne, ähm Man kann sagen, dass so seit Anfang der 80er Jahre eine neue Körperkultur aufgekommen ist, die heißt dann die Body Culture, wobei Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone so die vielmische Vorbilder abgeben. Und diese Körper von diesen Männern sind sehr groß geworden, weil sie immer so viele Apparaten benutzen, um das so groß zu machen. Also die ganze Fitness Culture, hat diese Verbindung zu technologischen Apparaten, um das eigene Körper mal aufzublasen oder gesund zu machen oder in Proportionen zu bringen, die man was jedenfalls äh, zu überhöhen. Ja, also was ich in diese Filme wie Terminator an mich anschaue, ist eine Angst, die in diese Body Culture 9 steckt. dass nämlich auf einen Moment die Apparaten, womit man sich äh, gesund macht, mal zugeschlagen und Es ist doch etwas äh, sonderhaftes darin, dass äh, man seinen Körper so, mit so vielen Apparaten mal aufblast, sodass es immer größer wird. Also man kann sagen, dass Arnold Schwarzenegger die, die Außengrenze äh, gesetzt hat, das große Ganze nicht. Und dann Ja, dann wird es mal schon platzen. Also diese Angst, dass das dann von innen ausgeht, das, das findet man in diese äh, ziemlich viele diese moderne Filme zurück. Nun ist das, ich hatte den Frankenstein-Mythos angesprochen, eine ewig latente Angst, dass da so etwas Blasphemisches drin sei, dass also wir damit etwas täten, was uns eigentlich nicht zustünde und dass wir damit sozusagen unserer gerechten Strafe entgegensehen, wenn wir uns damit auch vernichten. Nun ist das aber Teil eines Zyklus, so haben mir die Ästhetiker der Gewalt es immer wieder beschrieben, von Schöpfung und Wiedergeburt, dass Zerstörung ja auch nötig sei, möglicherweise auch Selbstzerstörung, damit man sich sozusagen wieder neu erschaffen kann. Kann. Das heißt also, dass wir hier mit einer Art von Melange von, sagen wir, Schöpfungsmythos äh, einerseits und Frankenstein-Mythos andererseits zwischen Adam und Frankenstein sprechen können, Herr Dedessen? Ja, ich weiß nicht, ob man mit dem Frankenstein-Mythos Terminator noch erklären kann. Hm. Ich glaube, der Frankenstein-Mythos ist eben noch eine, eine Erzählung, die einen typischen narrativen Sinn ergibt. Und der Terminator äh, spricht auf eine ganz andere Art und Weise von äh, körperlichen Befindlichkeiten. Der Terminator und unser Gegenspieler oder seine Gegenspielerin sind eigentlich eher. Figuren, die, die, die, die ergeben gar nicht mehr zusammen irgendeine Identität, die man einsetzen könnte in einer Geschichte, sondern sind, sie sind werden eher zusammengestellt aus gewissen körperlichen Effekten. Dass sozusagen so gegebene Kollektivitäten, gegen Gruppenbildung früher äh, basiert haben, nicht mehr gegeben sind. Und es sind Kollektivitäten sozusagen äh, kleiner, künstlicher und sozusagen erfundener, jetzt in Anführungsstrichen äh, zustande kommen und sich sozusagen technologischen Totems suchen, die sehr speziell sind können und die nicht, die sozusagen arbiträr sind, die nicht von sich aus einen Sinn haben wie ein Mythos, sondern die die den Sinn, den sie für, für eine Gruppe bekommen, nur bekommen durch Festlegung. Und so ein Terminator hat, um ein Massenpublikum zu erreichen, die Aufgabe, sozusagen möglichst viele davon, möglichst viele von diesen Effekten in sich zu vereinigen und äh, umso möglichst viele äh, virtuelle Stände da ansprechen zu können und kann aber als Ganzes nicht mehr irgendeine Figur ergeben, die zum Beispiel ein Mythos tragen könnte ist hier, lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen, Terminator, schon ein hochentwickeltes Genre einer Tradition, die, wie wir gesagt haben, in den 60er Jahren anfing. Vielleicht können Sie, Herr Hoffmann, einfach mal anhand von ein paar Beispielen aus der bildenden Kunst zeigen, worum es denn eigentlich ging, den ursprünglichen Künstlern, die in den 60er Jahren mit Performances und Happening, aber auch direkt in statischer bildender Kunst anfing, die sogenannte Zerstörungskunst oder Abfallkunst zu entwickeln. Worum ging es denn eigentlich in drei Sätzen bei der Destruction Art der Zerstörungskunst oder auch der Junk Art der Abfallkunst. Der Junk Art ist wir. Beides sind aber Fälle, die sich also nicht wie in dem klassischen ästhetischen Kanon mit einem Endprodukt als Ziel der Ästhetik oder des ästhetischen Schaffens auseinandersetzen wollen, sondern im Gegenteil mit dem Auflösungsprozess jein also im äh, junk art benutzt also wie das wort sagt hauptsächlich im abfälle um schon äh, kunstwerke zu bauen also konstruieren also das ist der de äh, destruktive aspekt also ist nicht zum vordergrund werden also von äh, von künstlerischen Handeln her der destruktionskünstler äh, etwas konkret zerstört und es kann aber sowohl auf dem endprodukt abzielen als auch die handlung selbst äh, des kunstwerks sein also in dem sinne gibt es aktionskunst mhm. aber es gibt auch äh, fälle wie amore äh, wo dann die zerschnittene oder zerstörte, äh, zertrümmerte Geige im Vordergrund steht. Aber eben das Wichtige ist, dass ein, ein Künstler nicht eine Destruktion abbildet, oder, oder, also malt und eine Skulptur baut oder eben wie bei Junk Art eben, äh, aus, aus zerstörten Teilen etwas zusammenkonstruiert, sondern eben das wirklich äh, ein Gegenstand äh, so eine bestimmte Art von Einheit, das kann auch ein Körper sein, eben wie bei Nitsch, ein, ein Tier, auflöst äh, oder zumindest partiell vernichtet. In beiden ja. Ja. Von einer medialen Ebene aus sieht er doch eigentlich ganz anders aus, hatte ich mich überlegt, weil was diese Künstler machten, war es doch eigentlich ein ganzes Spektakel. Und ich würde sagen, dass so, es sind die diese Aktionen, die dann aus dem 60er Jahren, das ist auch die Anfang der Splitterfilme, wie mhm. und diese. Das müssen wir glaube ich dem Publikum auch in zwei Worten mal erklären. Also Splitterfilme sind diese Filme, wobei, wobei man mit so äh, Säge und etwas oder etwas auf dem Körper losgeht und das alles äh, verstückelt und so weiter man das auch sehen kann, wo gezeigt ja, wird, wie, wie, äh, wie ja, das Blut spricht. Ja, also im ersten Blatt, im Blattfies kann man ja sehen, wie innere Organe aus dem Körper rausgezogen werden. Ja. Und das sind also sehr spektakuläre Szenen, die schockieren wollen. Und das ist genau, was diese Künstler auch gemacht haben. Weil sie haben da dafür natürlich ein kunsthistorisches äh, Legitimierung gefunden und so weiter. Aber wenn man das so ansieht, wie ein unschuldiges, nicht informiertes und so weiter Publikum, dann ist das doch nur spektakulär. Und Das kann man doch, diese, diese Linie geht ganz weiter. Es, ist, es sind also Aktionen, die darauf gerichtet sind, ein Publikum, das von äh, Medien überführt wird mit Informationen und und so weiter, nochmals das Bewusstsein des Publikums zu erreichen, das hat man dann in die 60er Jahren versucht, mit dieser Kunstaktionen oder wie man das allgemein nennen kann, ein Angriff auf, auf den Körper. Wie die Nietzsche das macht, er, er hat natürlich Tiere genommen, aber wenn das möglich wäre gewesen, dann mal bei Menschen zu nehmen. Er <lacht> <Ja, lacht> hat ja auch ein Aktionsdrama geschrieben, der Knabe, und ich habe ihn auch gefragt, er, aber das ist ein toter Knabe. Äh, äh, aber ja. Ich habe ihn auch gefragt, ob er das eigentlich heute, also das, das eigentlich den, den Text also für dieses Drama, ob das heute noch vollziehen würde, dann hat er mein, eigentlich schon, also es ist nur so eine Art von Konvention, die ihn eigentlich davon abhält, also momentan das zu machen, dass er also auch genauso wie einen Knaben aufschneidet. Es geht also darum, großen erstmal etwas aufzulösen. Das heißt, Es gibt so ein schönes Wort von McLuhan, if it works, it's already obsolete. Es mhm. Und in der manieristischen und romantischen Tradition der westlichen Ästhetik zum Beispiel, ist immer wieder, sind es immer wieder die Charaktere, die an der Peripherie, der gesellschaftlichen Peripherie leben. Die Prostituierten, die Bettler, die verarmten Poeten, die Exilanten, die entwurzelten Existenzen schlechthin, die das eigentliche menschliche Potenzial verkörpern. Wo immer sie hingucken, bei Baudelaire oder bei Henry, Miller. Das heißt also, diese Tradition der Kunst versucht darauf hinzuweisen, wenn etwas bereits so entwickelt ist, dass es nur noch sich immer wieder wiederholt, ist jedes menschliche Entwicklungspotenzial, ist jede Weiterentwicklung eigentlich in eine Sackgasse geraten. Da es von selbst nicht wieder neue Kräfte mobilisieren wird, zur Selbstüberschreitung, um sich weiterzuentwickeln, muss jetzt erstmal wieder dreingehauen werden, muss es mal wieder zerbröselt und zerbröckelt werden, es muss zur Ruine werden, damit die Elemente freigesetzt sind, die man dann neu zusammensetzen kann. Ist das jetzt nur ein Fall, dass man etwas zerstückeln muss und sozusagen Elemente freisetzt, Wozu braucht man dann zum Beispiel Gedärme und zersplitterte Knochen und die ganze Brutalität und das ganze Widerliche? Oder gibt es auch inhaltliche Brückenschläge zu diesem Schöpfungsmythos, dass daraus etwas Neues entstehen kann? Kann man das nur als Schockeffekt begreifen? Oder gibt es auch eine inhaltliche Rechtfertigung dafür? Also weder noch, ich glaube nicht, dass die Geschichte da so einen Plan hat, den die Künstler dann exekutieren. Ich meine, gerade die Anfang des Blätterfilme ist eine sehr interessante Situation, weil sich da eigentlich in einer relativ überschaubaren Kultur äh, abzeichnet. Mit oder darstellen lässt, wie sie überhaupt diese Sachen in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Die ersten Splatter-Filme stammen bekanntlich von äh, Herschel Gordon Lewis. Herschel Gordon Lewis war ein sehr sehr kleiner äh, Filmproduzent, der also mit, mit den geringsten Mitteln versuchte, mit äh, dem zu der Zeit immer größer und immer totalisierender Wirken der Filmindustrie zu konkurrieren. Nun konnte er in dieser Konkurrenzsituation, was konnte er machen? Er konnte schlecht Filme verweht oder was auch immer äh, noch mal mit einem Low Budget drehen. Er musste versuchen in eine andere Weise in Konkurrenz zu treten. Und es gibt andere Filmproduzenten aus der Zeit, die ganz typische, eine, wenn man heute ziemlich absurd vorkommende Ideen hatten, um das Filmpublikum äh, zu locken. Es waren sehr oft technische Tricks. Es gab Mr. Tinkler, der hat, äh, in, der hat äh, Kinos mit elektrischen Leitungen zugebaut, sodass die Leute bei bestimmten Aktionen im Film kleine Stromstöße bekamen. Äh, es gab Versuch, die 3D Versuche, 3D-Versuche aller Art. Also die Suche nach irgendwas, nach Steigerungsmöglichkeiten, die, auf die die normale Filmindustrie nicht kam, die halt den, den Markname beherrschte. Und eine dieser Steuerungsmöglichkeiten, auf die äh, Herschel Gordon Lewis gekommen war, war eben dann halt einerseits Sex und andererseits Brutalitäten zu zeigen, die man vorher nicht gesehen hat. Und damit hat er einen gewissen geringen Erfolg, also einen, so einen Achtungserfolg. Und in seinem dritten Film oder vierten Film, ich weiß es nicht genau, aber zwei Jahre nach diesem Bloodfeast, gab es einen Film In Me Blood Red Und das war ein Film, der von einem Maler handelte. Und dieser Maler, man sieht ihn immer in die Galerie kommen, wo die Galeristen sitzen, war recht erfolgreich. Aber irgendwas fehlte ihm und er brauchte also äh, einen neuen Stoff. Und irgendwann geht seine Freundin durch die Wohnung und äh, schneidet sich irgendwie am Fuß. Und er sieht das Blut, und er malt mit dem Blut. Und von da anfängt er an mit Blut, zwar mit Menschenblut, bringt Leute um. Und äh, halb ausgebotete Personen waren über die Leinwand gerieben. Und das ist im Grunde genommen haargenau. Die, äh, da hat dann Louis selbst die Geschichte erzählt, äh, die sozusagen auch seine Arbeitsmethode gewesen ist. Und äh, wie er dazu gekommen ist. Nun, das ist also einerseits äh, ein, ein Konkurrenzkampf, den, den kleine marginalisierte Produzenten, kämpfen und dieser in diesem konkurrenzkampf geht es keineswegs nur darum dass irgendwie brutalität die steigerungsmöglichkeit ist sondern um steigerung ganz allgemein alle möglichen formen von von drastik die halt die die kulturindustrie ausschließt weil sie im massenpublikum erreichen muss dass, dass der effekt gewalt dabei jetzt von ästhetikern und leuten die die kongresse und diskussionen ausrichten immer so in den vordergrund geholt wird liegt einfach daran dass es derjenige ist der ihnen am ehesten auffällt äh, weil sie in halt diesen ganzen genres nicht so drin sind und weil sie auch nicht genau wissen wer das eigentlich sieht und warum man das sieht ähm, es gibt andere Aspekte, die, die da genauso äh, Steuerung erfahren haben, genauso wichtig sind. Vielleicht kann man sagen, dass es da mit diesen Splitterfilmen ein anderer Umgang mit, mit dem Körper gab. Weil hm, bis dann kann man sagen, weil der Körper auch im Film immer eine metaphorische Sache. Das war so etwas, das war voll von Trieben, Strömen und so weiter. Mhm. Und was die Splitterfilme machen und eigentlich auch diese Destruktion, Künstler, ist, dass sie das der Körper als etwas Konkretes anfassen, also dass es wirklich so äh, all diese Organe gibt, die man so mal hinausholen kann und nun sich anschauen. Und diese, das nenne ich eine technologische äh, Beziehung zum Körper, und, weil wenn man den Körper nicht als etwas äh, Metaphorisches oder Symbolisches anschaut, aber als etwas Konkretes, dann kann man auch all diese Apparaten darauf anschließen, um das mal zu verändern und so zu machen wie Will, wie man das haben will. Also ja, Moment, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Wenn Sie erst am Anfang gesagt haben, der Körper wird aus seiner symbolischen Sphäre ja. in der vorher fungierte rausgenommen ja. und dient jetzt als Erfahrungsfeld, Das ist ja was anderes, Dann reden wir über die Sensorien und Sensibilitäten, die der Körper, und die sind ja zugegebenermaßen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts etwas unterbelichtet gewesen äh, in den Medien. Das ist die eine Sache. Sie sprechen im zweiten Teil jetzt aber davon, dass der Körper sozusagen zum Objekt wird, zum bloßen mhm. Instrument wird, technologisiert wird, und wo auch Teile Stück für Stück ersetzt werden können, bis er total eine künstliche Schöpfung, ja. eine Selbstsetzung, wie es in der Philosophie geheißen, entdeckt geworden ist. Ja, aber die zwei Sachen laufen miteinander. Ab. Das kann man eigentlich auch nicht so unterschieden, wie ich sagen. Ja, vielleicht auch. aber genauso wie man nicht wirklich einen Unterschied machen kann zwischen die Produktionsverhältnisse und diese neue Umgang mit der Körper. Mhm. Also warum hat das gewirkt? Ja, weil dieser neue Umgang da so mal ein bisschen im Anfang... Ja. Also faszinierend ist ja die Frage, wenn, äh, wenn Sie sie weiterstellen auf Ihre eigene Themenstellung hin, mhm. nämlich was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir ein Ich- oder Selbstbewusstsein, ein Identitätsbewusstsein überhaupt haben. Liegt das im Körper, in den körperlichen Grenzen? Wo sind die Grenzen? Es gibt ja bekanntlich diese Fälle von sagen wir, klassischer Schizophrenie im, im klinischen Sinne, dass man im Extremfall nicht mehr weiß, wo die Hand aufhört und der mhm. Tisch anfängt. Ja. Das heißt, welcher Teil noch Teil eines Selbst ist. Und da ist es, glaube ich, die entscheidende Frage, ist der Körper wirklich nur ein Instrument irgendeiner Instanz in uns, die dann immer noch weiter funktioniert, sondern hören oder oder war auch immer wir es reduzieren wollen, oder ist der Körper tatsächlich als Gesamterfahrungsfeld dieses Ich? Naja, das ist die Entwicklung, die man so äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts anschauen kann, weil im Anfang, äh, wenn man alte Bücher aus 1910 oder 20 liest, dann gibt es noch diese ziemlich starke Beziehung zwischen Ich-Erfahrung und Körpererfahrung. Aber man kann schon sagen, dass von der 60er Jahre ab, diese Beziehung eigentlich durchgeschnitten ist und da, da, dass man sich das, der Körper als ein Instrument sich anschaut und dass es eigentlich viel besser funktioniert, wenn man es als ein Instrument oder etwas außer das Ich anschaut. Also wenn das ein Apparat ist, kann man da alles mitmachen, was man tun will, aber wenn es Teil ist des Ichs ist, dann muss man immer Vorsicht haben. Also, Es ist die alte kapitalistische Logik, der Körper als Instrument. Der Taylorismus war vielleicht die intensivste Steigung davon, dass wirklich jede Bewegung abgezirkelt, vermessen, auf ihre Produktivität hin eingesetzt wird. Ja. das heißt der Körper ist nur noch ein Objekt. Aber in der Bodykirche, also das sind keine produktive Körper, das sind nur Körper, die all ihre Produktionskraft auch sich selbst anwenden, um das, das Körper größer zu machen. Ich glaube, es ist genau, genau andersrum. Es ist genau in dem Moment, wo der Taylorismus äh, den Körper nämlich nicht mehr braucht und wo äh, Profite ganz wesentlich nicht nur mit Körpern gemacht werden. Genau in dem Moment sind nämlich die Körper befreit davon und, äh, und man kann anfangen, ihre, die, sich die Organe rauszuholen und mit in Applikation anzubringen. Äh, genau so, glaube ich, kann man da die Entwicklung beschreiben. Das ist nämlich also äh, just in dem Moment und in der, im Zuge einer Entwicklung, die eigentlich arbeitende Körper überflüssig macht oder äh, in dem Moment fangen diese Körper an sich mit sich selbst zu beschäftigen. gerade in dem Augenblick, wo die Destruction Art einsetzt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, was in Deutschland vielleicht am bekanntesten ist, das Orion- und Mysterientheater von Hermann Nietzsche zum Beispiel. Hermann Nietzsche hat ja gesprochen von dem biomusischen Element, was da freigesetzt wurde. Und gerade eben nicht das objektivierende im Sinne von instrumentalisierende Element. Ja, es ist eigentlich auch nicht so ein Zusammenhang zwischen also Destruction Art und äh, Body Culture. Das ist eigentlich eher fast so eine Gegenbewegung. Nicht so. Äh, überhaupt einen Zusammenhang zwischen, um die um der Diskussion noch zurückzukommen, <lacht> zwischen Destruktionskunst <lacht> und Blätterfilm <lacht> sehe ich nicht so. Äh, weil es ist man ist, vielleicht äußerlich äh, könnten da bestimmte Ähnlichkeiten wie Organe rausnehmen so vorhanden sein, aber es, es wird auch aus einer ganz unterschiedlichen Intention ist sowas hergestellt und äh, vor allem ganz anders, Kunstpublikum und, und Filmpublikum ist doch sehr verschieden in der Richtung, also bei film geht es das ja wirklich um, hauptsächlich um so bestimmte Art von, Produktion von Effekten, um eine kommerzielle Nutzung dieser Effekte und äh, um eine Art, wie kann man, Entertainment tatsächlich und äh, Also wie haben übrigens gesagt, das sind Steigerungseffekte und die sind im Grunde austauschbar und nicht inhaltlich ja, relevant. Und und und und ja, da, das ist nicht gemeint. Aber, okay. Und wenn, wenn, wenn irgendwie Nietzsche oder auch andere, ich weiß nicht, Tangre sowas machen, dann gibt es auch ganz andere, wie kann man sagen, politische, soziale, religiöse, mythische Konnotationen, die da äh, eine große Rolle spielen. Vielleicht sollten wir für den Zuhörer ganz schnell mal, für diejenigen, die Hermann Nietzsche nicht kennen, äh, in drei Sätzen nochmal schildern, was Nietzsche eigentlich macht. Also im Mittelpunkt seines Organministerientheaters ist eigentlich ist die Landesleistung. Also es geht im Weg um eine Art von Exzess herzustellen, der sich da so ausdrückt, wenn man ihm zum Beispiel Organen wühlt. Äh, und äh, Alles so das Blut bespürzt? Ja, es ist die Kraft, unter anderem durch Destruktion, auslebt. Also, also als, das Dialysische, das Rauschhafte, das... man auch so, so, als sehr schöpferisch empfindet. Also es also, ist eben gerade eine Verquickung zwischen destruktiv und auch im Schöpferischen. Und das bedarf aber des Blutes, der Organe, äh, des Elementaren. Wieso? Ja, äh, weil in, äh, das die Psyche besonders anspricht in gewissen Weise. Also, das sind ja auch so Art von... Also ich will, jetzt bin ich jetzt auch mit der, Mitch exigiert also aber in das so bestimmte Art von Verdrängungssituationen und, und im Götzverlöser Sauberkeit und Bodyculture immer für mich sehr stark mit bestimmter Art von Sauberkeit ins Ordnungsbegriff. und Ordnungsbegriff und zu sagen, das ist eigentlich bei Mitch als gegenehmes Gegenteil, das ist dreckig, das ist Kot, das ist Blut, das ist Urin, das ist, äh, also alle irgendwie, sagen wir mal, Sachen, die, die man eher so gerade als, äh, das Unzauberbe begreift, mit dem arbeitet er eigentlich. Obwohl er doch umgekehrt einen Säugungs-, einen einen kathartischen Inhalte ja, Irgendwie irgendwie in der Antike, also wie in der Artikel, also wie wegen der also den des kathartisches Begriffes. Wie könnte man denn das erklären? Das ist ja etwas, was der modernen Mentalität völlig fremd ist, dass eine Läuterung durch Horror, durch die Erfahrung des Schreckens, der Gewalt, des Blutes, des, des Schrecklichen, etwas Gutes auf dem anderen Ende herauskommt. Ja, das eigentlich relativ Ich, sogar. Also, ich denke, in der Punkt ist der, dass Organe äh, eben nichts Elementares sind, sondern etwas Ausgesprochen Zusammengesetztes und äh, Hochkodiertes und, äh, und Kompliziertes. Und äh, die, diese alteuropäischen, mythologischen oder äh, auf Katharsisbegriffe Begriffe zurückgehenden Klammern, die es bei Künstlern wie Nietzsche gibt, die mögen für die persönlich eine Rolle spielen, sind aber doch für das, für die Tatsache, dass Nietzsche möglich war und dass Nietzsche zu solchen Mitteln greifen konnte und manchmal auch musste und sich damit auch in einem Kontext befindet von anderen Leuten, bei dem man diese alteuropäischen Intentionen vielleicht nicht mehr nachweisen kann. Äh, ein Beispiel dafür, dass es mal äh, von ihm unserer Intentionen abgesehen und seiner seine, äh, Rekursion auf die Antike, eben auch schon um eine Behandlung des Körpers handelt, die eben durchaus in, der, in derselben Ordnung steht, wo man eben, wo man einen Körper plötzlich sieht als nicht mehr in einem Liebes-, Arbeits-Kriegs äh, etc. zusammenhang, in dem alle Künste davor noch gesehen haben und äh, aus er plötzlich entlassen worden ist, in jeder Hinsicht. Ne? Und äh, deswegen, deswegen, konnte auch Nietzsche, egal was er mit Intention hätte, vielleicht wäre er zehn Jahre vorher einfach nur da geworden, mit dieselben Gedanken gut äh, oder oder hätte er sich, sich zu gewagten Inszenierungen äh, äh, von, von König Oedipus hinreißen lassen an irgendwelchen Theater. Äh, aber dass es eben dieses Material zur Verfügung stand, lag ihm einfach daran, dass dieses Material zur Verfügung stand, dass es freigegeben worden war. Ne? Und äh, deswegen finde ich ihn auch kein jedes gutes Beispiel hier, weil er eben durch seine ganze, äh, durch die Verbrennung des Ganzen mit einer bestimmten künstlerischen Weltsicht uns vielleicht daran hindert, äh, dass das Wesentliche zu sehen äh, an dieser Entwicklung, die, die in den 60er Jahren losgegangen ist. Und da sich dann auch, ich meine, die, die, die Parallele zu Entwicklungen in der Musik äh, und anderen Entwicklungen im Kino. Äh, muss man vielleicht auch nicht immer nur beschreiben von der, bei beiden fließt Blut äh, Gemeinsamkeit her, sondern eben auch von der Gemeinsamkeit der anderen Seite, also in beiden gibt es ein, ein neues Körperbild und man kann es ja auch beschreiben, die Kontinuität nicht der Zerstörung sondern der, äh, des Einsetzens und Implementierens künstlicher Applikationen das ist genau so eine, so eine Tradition die, genau die, gleiche, äh, die in genau die gleiche Zeit fällt und der meiner Ansicht nach der gleiche, die gleiche äh, Veränderung des Körperbildes zugrunde liegt Stichwort Körperbild oder äh, die Künstler die Tradition hat ja den Körper äh, immer entweder als Gefängnis oder als Feind oder Verführer auf jeden Fall als etwas Fremdes, als etwas Unerwünschtes begriffen. Sind denn diese ganzen Dinge, über die wir sprechen... Frühere Traditionen, kann man dazwischen schalten, frühere Ästhetiktraditionen, Kunst- und Kulturtraditionen haben versucht, dieser Art von Selbstkastteilung im christlichen Abendland entgegenzuwirken durch eine Überhöhung, Verschönerung des Körpers, durch Betonung zum Beispiel der lustvollen, genussvollen und ästhetisch befriedigenden Aspekte des Körpers. Ist das, worüber wir hier sprechen, Also vor allem Blut, Gedärm, gesplitternde Knochen, alles das, was wir als widerlich erfahren, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich hat es seine Wurzel in dieser christlichen Tradition der Körperfeindschaft. Ist das eine Form von implizierter Kulturkritik an der westlichen Einstellung zum Körper? Nein, ich denke das nicht, weil, äh, wenn wir das von der Sicht der, der Popularfilme wie Terminator ansehen, die, die haben überhaupt kein Problem mit ihren Kultur. Also, dass das eine christliche Kultur gab, das ist eigentlich nicht ihr Problem. Aber unter dem Publikum, das diese Filme sehen wird, ist die ja vermutlich noch sehr wirksam. Nein, das würde ich nicht sagen, weil das sind wirklich Weltfilme. Also, das sind Filme, die, sind, die werden angesehen von, von Millionen von Leuten aus allen Kulturen. Und es gibt da kein, in jedes Land, ob das die Philippinen oder Asien oder Europa oder Nordamerika oder Südamerika oder Afrika, all die Leute mögen das und die lieben diese Filme. Und das ist, weil sie die nicht beziehen auf eine spezifische Kultur, die man kennen muss, um das mal so alles hinanzufügen, sondern weil sie sich direkt beziehen auf den Körper. Und jeder hat seinen Körper, wenn er zum Kino geht. Da will ich nicht den Advocatus des Diaboli spielen, aber die Länder und Kulturkreise, die Sie erwähnt haben, sind, sagen wir es neutral, unter christlichen Schatten heutzutage. Wohingegen wissen wir etwas darüber, wie diese Filme ankommen, sagen wir, in buddhistischen oder islamischen Kulturen? Ja, in Japan auf jeden Fall gibt es keine, <lacht> <lacht> keine Probleme. Im Gegenteil, Japan ist dafür und, äh bei solchen Filmen. Wir müssen uns leider am Hörfunk darauf beschränken, keine Filmbeispiele, keine visuellen Beispiele geben zu können. Da wir aber Terminator 1 und 2 mehrfach ja. erwähnt haben, Herr Mulder, vielleicht können Sie ganz kurz in ein paar Sätzen den Inhalt dieser Filme, beziehen ja. für die Also, das sind zwei Filme. Und die erste, der terminator da Es ist so das sind zwei Science Fiction Filme. Die fangen an so äh, 2020 ungefähr. Und dann hat äh, die oh, der große Krieg hat stattgefunden, also die Welt ist kaputt. Ähm, die Nuklearkrieg, die, die, die Atombomben haben das alles fürchtet. Also, dann gibt es noch einen Rest von Menschen und es gibt die Maschinen. Die haben eine autonome Maschinenmacht entwickelt und die haben sich angesetzt, um all die, die restierenden Menschen auszumorden. Naja, was dann passiert ist, es gibt eine Guerilla-Bewegung gegen die Maschinen und die haben einen Führer. Und die Führer, äh, was die Maschinen dann machen, ist, sie senden mit einer Zeitmaschine Ein Terminator, einen Mörder, kann man sagen, zurück nach den 90er Jahren, um die Mutter, dieser Führer der Zukunft, äh, der, Rebellen. Zu töten, der, der Rebellen zu töten. Also die Menschheit, die überlebende Menschheit will gegen die Maschinenherrschaft rebellieren ja. und die Maschinen schicken sozusagen mit ihrer einer Zeitmaschine jemanden zurück in die 90er Jahre, weil die Urmütter sozusagen der verbleibenden Menschheit immer noch fruchtbar ist, frei nach Brecht, der Schuss, der dies gebar ist, fruchtbar noch auch. <lacht> ja, und diese zwei Filme versuchen dann, ähm, stellen hier, wie im ersten die Mutter das überlebt, die ersten anfangen, und im zweiten hat sie die Sohn gekriegt und die Sohn die dann angefangen von dieser Maschine aus der Zukunft und der überlebt auch. Es sind Popularfilme, aber von einem philosophischen Standpunkt aus sehr interessant, weil sie Lass uns mal diese sonderhafte Auffassung der Zeit haben, dass man sich aus der Zukunft zurückschicken kann und dann, wenn man etwas in der Vergangenheit ändert, dann wird die Gegenwart auch anders. Wird die Gegenwart auch anders, das ist doch eine sehr äh, interessante Idee, weil Daran hatte H.D. Worlds noch nicht gedacht. Er dachte, das ist nur so eine Neugierkammer dahin. Aber eingreifen könnte man in der ja, Vergangenheit. Ja, das ist genau, nicht. was jeder äh, Historiker oder äh, Politiker versucht. Er versucht immer etwas in der Vergangenheit zu ändern, damit man die, das, die Gegenwart ein wenig anders sieht. Wenigstens ja. die Begriffe, in denen man die Vergangenheit ja. versteht und aus denen man dann direktiven für die Ja, das ist das Schöne dieser Filme. Sie nehmen all diese philosophische, politische oder andere Aussprüche ganz wörtlich und es fangen dann an, dass man in technologische äh, Perspektiven sich anzuschauen. Das Faszinierende ist doch, dass nun die Körperlichkeit, über die wir hier sprechen, dieser Gebilden, eine zusammengesetzte teilweise ist, bis zu dem Punkt, wo er fast nur noch mit Hilfe eines Superchips zusammengesetzt ist und sich dann aber selbst auslöscht. Vom philosophischen Standpunkt aus ist das ja, wie man heute wohl sagen würde, ein Faszinosum. Das heißt, der Mensch ist ein unendlich mächtiger Schöpfer geworden, mit Hilfe dieses Superchips, den ja. wir jetzt mal unterstellen, weiß aber, dass er sich damit sozusagen seine eigene Zerstörung, seine eigene Konkurrenz herangezogen hat. Ja. Wenn die Materie jetzt unendlich wandelbar wird, haben sie, glaube ich, mal gesagt, dann ist es aus mit der menschlichen Identität, sodass der Mensch, um zu überleben als biologische Art, ja. sozusagen sein eigenes, bestes Potenzial amputieren muss, wegamputieren muss von sich selber, nämlich die Schöpfungsfähigkeit. Ja, oder es eine andere Richtung geben muss. Die, die terminierte Firmen sagen das eigentlich schon, dass man die Menschheit muss mal ein bisschen zurückgehen und sagen: aber wir, wir können das machen, aber das sollten wir mal nicht tun. Das ist doch eigentlich auch die ganze ökologische Gedanke oder der Gedanke, der der Diskussion um die Grenzen möglichen oder wünschbaren Grenzen der genetischen Forschung ja. zum Beispiel zugrunde liegt. Hm? Ja. Ähm, aber gleichzeitig zeigen diese Filme, dass Das eigentlich nicht möglich ist, weil diese Bewegung hat sich eingesetzt und es gibt eigentlich nie einen zurück, wenn man ein linearisches Zeitmodell, wie wir das anhaben. haben. Also äh, eigentlich versuchen diese Filme so einen, einen äh, Kreis zu machen in die Geschichte und wenn das möglich wäre, konnte man es mal wieder auf neue Be Anfangen und... Äh, Es gibt ja jetzt in Amerika sogar eine Kreuzung dieses Terminator X, äh, quasi Terminator-Geschichte mit dem Malcolm X-Vektors. Mhm. Es gibt einen Roman, der heißt Future X, und dann haben die, die noch in der Zukunft. Und was passiert, ist einfach nicht, dass die Menschheit äh, sich ausgelöscht hat, sondern dass die Sklaverei wieder eingeführt worden ist und die Lage der Schwarzen die in den USA sich äh, noch immens verschlechtert hat. Und aus einem dieser äh, Hochsicherheits-Geräusse bricht eben Future X aus, äh, führt in einer Zeitmaschine in die 60er Jahre und rettet das Leben von Malcolm X, der dadurch der in diesem Roman dann nicht erschossen wird und äh, zu einem Einfluss Politiker wird und dann in der Gegenwart der 60er Jahre die, die, die Situation der äh, schwarzen Amerikaner so verbessert, dass es eben dann zu der Zukunft nicht mehr kommt. Herr Hoffmann, ich versichere unter anderem den kühlen Bodenschlag, also für den unschuldigen Zuhörer, den ich immer unterstelle, den kühlen Bodenschlag zwischen dieser Art von Kultur, über die wir die ganze Zeit jetzt sprechen, und der hohen Kultur, philosophischen Kultur, wie zum Beispiel Bataille oder Iliade gemacht. Wie werden sich denn Bataille, Iliade und diese beiden Namen, die vielleicht am bekanntesten sind, oder denen, die Sie immer wieder erwähnen und beschwören, zu dieser Entwicklung stellen? Die haben es ja nur ganz abstrakt oder haben die das auch konkret vorgemacht? Bataille hat ja zum Beispiel geschrieben, sehr handfeste, sehr körperliche, sehr widerliche und zugleich rauschhafte, exzessive Erfahrungen beschrieben, zum Beispiel in der Geschichte des Auges. Äh, welche Entwicklung meinen Sie jetzt Also, diese Populärkultur wie Terminator zum Beispiel oder Death Metal oder sowas, würden die das noch als legitime Erben ihrer Kultur des Deliveriums und des Rausches erfahren? Äh. <lacht> also, ich, eigentlich glaube ich nicht, aber ich weiß noch nicht, wie weit Iliade. Äh, Verdammte Kulturpässe. Sehr äh, viel <lacht> mit dem zu tun hat. Also, das ist das ganze, das ganze äh, Ethnologische oder das ist Opfer- oder Schamanistische, was. Äh, äh, Ich glaube, Iliade ist interessiert hat, das, das, das finde ich bei Terminator das eigentlich eigentlich kein Bezug. Ja, war aber zum Beispiel in den visuellen Künsten, über die wir gesprochen haben, und in ja, einigen von, von den Künstler, bin, zum Beispiel Douglas, zum Beispiel, ja. oder auch Hitchcock, alles, was, sagen wir mal, eine lassen wir den Ausdruck mal durchgehen, eine ritualisiert-psychologische Erklärung hat. Wie ist die ist der Illiade, der ja im Rahmen ihres religiösen Zeremonials diese Dinge rechtfertigt, die wildesten Blutopfer und auch den Sinn darin sieht? Würde gegen der Brückenschlacht zu diesen Filmen zum Beispiel gelingen? Äh, glaube ich eben, also glaube ich nicht, aber ich, da, da muss ich glaube ich noch einiges klarstellen. Also was, was ich dann so beschrieben habe als Destruktionskunst, das ist für mich schon eine historisch spezifische Erscheinung. Also die, die, die zieht sich eben, äh, im Grunde eben äh, nicht über die 70er, 80er Jahre hinweg, nur mehr als periphere Erscheinung. Also und das ist für mich, ein, ich werde mir eine Frage an, an die anderen anwesenden. Äh, also bei Destruktionskunst, äh, weil ich das also untersucht um habe, war es ja so, dass es ab in den 28. 16, 19 Jahren so eine Art Breitenwirkung entstand, also dass das so fast allgemein Kunst wurde, mit Destruktion zu arbeiten, aber auch gleichzeitig das Ende bedeutet hat. Also die, die, äh, der Schock ist also so weit getrieben worden, äh, dass eigentlich nichts mehr schockiert hat auf einer bestimmten Ebene also mit Blut und Organen und sowas. Aber ich, es war eben verstanden habe, es ist ein Bereich des Splatterfilms, äh, wo es auf einer so weit kommerziellen Schiene ist und auch wo äh, vielleicht keine weltanschaulichen Kombinationen in dem Sinne so direkt mitschwingen, weil die Entwicklung anscheinend kontinuierlicher äh. Aber gibt es da auch noch keine Ebene, also wo im Film, wo, wo man sagt, ja, das, das, das ist, der Schock ist zu weit gegangen, dass man eigentlich jetzt eher wieder eine, wie kann man sagen, eine safte Welle äh, einführt und, und dann eher wieder eine, später irgendwie wieder so eine äh, Rückkopplung gibt. Ich glaube nicht, weil es ihm auch darum gar nicht geht. Es geht gar nicht darum, dass äh, äh dass man eine, eine Schock-Teleologie hat, wo man irgendwann zum ultimativen Schock kommt, sondern es geht immer darum, in bestimmten abgezählten Kreisen äh, eine ganz bestimmte Drastik oder Steigerung zu haben, äh, wo es aber nicht das Gedächtnis gibt, dass jetzt festhält, Moment mal, wir hatten dieses Organ schon letzte Woche, das wollen wir nicht normal sehen, sondern wo das, wo das auch immer wieder einsortiert wird in eine ganz bestimmte äh, hochkodierte kleine Subrichtung, die ihre drei, vier Jahre hat und dann wieder verschwindet, aber nicht, nicht völlig verschwindet sondern in irgendwas anderes eingeht. Also man muss, glaube ich, äh, Und Iliade da wirklich raushalten, weil die ja ganz fest verwurzelt waren in ganz bestimmten abendländischen und prä-medientechnologischen äh, äh, Gedanken und Verhältnissen. Und im Übrigen von einer äh, speziellen Falle Partei typisch. Äh, wirklich kulturpessimistischen Positionen aus, Eliteorganisationen geschaffen haben. Und äh, hierbei handelt es sich um, um Massenkultur von, von, von Massen, die aus dieser Geschichte eigentlich längst, jetzt kann man sagen, herausgefallen oder verdrängt worden sind. Kann man denn sagen, dass durch die Technologie, wenn man hier die These weiterverfolgt, sozusagen eine gewisse Unschuld verloren gegangen ist, dass dieses naive Bewusstsein im schillerischen Sinne der Unterscheidung naives und sentimentalisches Bewusstsein, das Bataille und Iliade vielleicht noch als... Letzte Säulen der abendländischen Kulturmythen vertragen, dass das mit der modernen Hochtechnologie eigentlich diese Unschuld verloren worden ist und dass, sagen wir, solche Art von Destruction Art, von Zerstörungskunst, wie wir sie kennen, zum Beispiel bei Musikbands, Jimi Hendrix hat zum Beispiel seine Gitarre immer wieder zerschmettert oder andere nach Ruhe auch oder angezündet nach ihren Konzerten, dass das noch bloße Show-Effekte sind und nicht mehr diesen schockierenden Charakter schon längst, nicht mehr diesen Die schockierenden Charakter haben, mhm. sie sind viel mehr als, als eben äh, mhm. halt europäisch so mhm. Effekte. Äh, es sind nicht bloße Show-Effekte, sondern es sind Elemente einer, äh, eben einer neuen Kultur. Mhm. Und ich meine, da waren Jimi Hendrix und, und Pete Townsend noch relativ, wie soll ich sagen, äh, blutige Anfänger. Aber die Beschwörung ist doch tatsächlich, jedenfalls in der Öffentlichkeit wird es immer so begriffen, dass das eine Beschwörung eines archaischen, eines elementaren von der Zivilisation unterdrückten, gährenden, brodelnden Potenzialteorien... Ja, das sind, das sind die, jetzt Es sind halt so die alten Dampfkessel-Theorien, die, die äh, das sind eben, das ist die Witzlosigkeit, äh, weil andere Erklärungsmöglichkeiten gar nicht herangezogen werden, greift man halt auf eine äh, veraltete Psychologie oder so zurück, aber das ist, das, das hilft nicht, ne? Wo, wow, man dann zurückgreifen, in diesem Wuppenschlag äh, zu dem Bewusstsein dieser Ästhetik machen. Man müsste, sich, man müsste sich mal äh, Lebens- und Arbeitsverhältnisse heutiger Menschen ansehen und, und auch Perspektiven und man müsste dazu sich ansehen, mit welchen Medien das vermittelt ist und welche Medien die Leute heutzutage und auch nicht erst, nicht erst heutzutage selbstverständlich benutzen und äh, wie Geräusche, Klänge, Bilder bei ihnen ankommen und äh, wie diese Geräusche, Klänge, Bilder in, ihren, in ihr Leben einsortiert sind und das ist eben in fundamental anderer Art und Weise als in einer Erzählungskultur, auf die sich dann äh, also Erzählungstheater und Repräsentationskultur, auf die sich eben halt ein macht. Sie haben sich alle damit beschäftigt. Jetzt haben Sie erstmal gesagt, das ist was anderes. Wie ist es denn anders und wie kann man das einem zuhörer vermitteln, der solchen Phänomenen zum ersten Mal gegenübersteht? wie ist es was anderes, als äh, in, in dem Sinne, wie ich gesagt habe, dass es nicht mehr, dass es, äh, eine Kultur ist, die von Menschen gemacht und angesehen wird, die eben nicht eingebettet sind in, in alten Erzählungen, wie zum Beispiel einem Frankenstein-Mythos, äh, sondern die sowohl von, einer, von ihrer sozialen Lage her, äh, also Überflüssigkeit von Körperlichkeit am Arbeitsplatz, äh, was ja eine ziemlich neue Entwicklung ist, und zum anderen auch von ihrer kulturellen Lage her, äh, sich Ihre, ihre Sinnstiftung anders zusammenbasteln, nämlich aus relativ frei verfügbaren und singulären Elementen. Das klingt verdächtig postmodern, das ist aber ein alter aufklärerischer Mythos und diese Frage möchte ich gleich an Sie, Herr Mulder, weitergeben, weil Sie ja gerade mit Fragen der Technologie und des Bewusstseins sich primär beschäftigt haben als Medientheoretiker. Ist das, Herr Dirichsen hat gerade das Stichwort geliefert, die Erfahrung der Machbarkeit der Welt. Man ist herausgefallen aus den alten Sinnordnungen, die einem so Erklärungen liefern, Für Alterserfahrungen, auch für groteske Erfahrungen, man konnte noch klar sagen, das ist normal oder natürlich, das andere ist Abweichung, Perversion oder widerlich oder eklig. All das, wo es keine Statushierarchien, keine Wertehierarchien mehr gibt, lassen wir mit den einfachen Ausdruck wieder mal durchgehen. All das zählt nicht mehr. Alles ist jetzt Statusgleich. Alles ist verfügbares Material, Erfahrungsmaterial geworden, ist nicht schon vorinterpretiert für uns, damit wir gleich wissen, wie wir es einordnen sollen. Das heißt der alte Aufklärungstraum oder können auch sagen, der alte Aufklärungsalbtraum ist wahr geworden. Kein Mensch nimmt uns jetzt mehr die ad hoc, die improvisierte, die spontane Sinnstiftung ab, was wir mit Situationen, die wir erfahren, denen wir ausgesetzt sind, machen, wie wir sie einordnen. Wir sind selber dafür verantwortlich. Ist das tatsächlich, sind diese Medien der Stoßrichtung nach? Eine radikalisierte Aufklärung? Es ist klar, dass Mit dieser, wenn man die, die, diese technologische Haltung hat, die Machbarkeit der, des eigenen Körpers und des eigenen Bewusstseins eine neue Freiheit gibt, würde ich sagen. Also wenn du deinen Körper mal so aufblasen willst, oder, oder wenn du das nicht machst, das macht nichts aus, das ist dein Körper und dann, hat, dann kann man tun, was man will. Und das Gleiche gilt auch für das Bewusstsein. Wir leben jetzt in einer Drogenkultur und die Drogen sind nicht nur ähm, so Eine Flücht, würde ich sagen. Aber sie sind auch technologische Mittel, um das eigene Bewusstsein mal zu machen, wie man das machen will. Also, ob das dann jetzt aufklärerisch ist oder nicht. Also, klar es ja bei Herrn durch. Nee, das war nicht, nicht das, das auch, gut, Aber eine Einsortierung. Äh, die, also, die Worte zum Beispiel die Machbarkeit der Welt, das ist ja ein Schlüsselbegriff. Hast du es gesagt? Die Machbarkeit der Welt. Sie haben das Wort Machbarkeit, aber ja, äh, nee, Ich, ich habe gerade davon gesprochen, dass man mit Einzelheiten arbeitet, die frei verfügbar sind. Von der Verfügbarkeit habe ich gesprochen. Machbarkeit der Welt denkt sich ja eine, eine Totalität, eine Ordnung in einer Welt. Ich spreche eigentlich gerade vom Gegenteil. Ne? Also von dem, von dem sich in immer kleinere äh, zertrümmerte Zusammenhänge oder Zusammenhangsreste zu begeben und von denen aus zu operieren oder sich selbst als einen solchen zu verstehen. Sicher, da ist ein was, was, was das vielleicht gemeinsam hat mit Aufklärung ist oder insofern als Aufklärung an ein Produkt von Industriezeitalter ist, ist, ist, eine, ist ein, ein, ein Bewusstsein von Künstlichkeit von Verhältnissen und Künstlichkeit von, von äh, Identitäten etc. Aber äh, die, die, die Machbarkeit der Welt im Sinne von, äh, lass uns zusammenraten und den Leben wegjagen und dann das machen, was wir die ganze Zeit schon machen wollen, ist da glaube ich, ziemlich fragmentiert. Ne? Also ich will die Frage nochmal umformulieren und an Sie, Herr Hoffmann, weitergeben. Sie haben angesichts der Destruction Art von einer Übergangskunst gesprochen und das schließt jetzt mindlos in meine vorherige Frage ein. Der permanente Übergang war ja so der Mythos, der Grundmythos der Aufklärung. Es ist eine offene Utopie, war der Zweck der Destruction Art immer wieder den Sackgassenstatus der Verhältnisse zu untergraben und sozusagen eine permanente Revolution einzuleiten. Ja, so in, in etwa. Aber ich meine, um diese Diskussion anzuschließen, also ich glaube, wenn über hohe Zerstörung oder das Deutschen Art Leute zerstört haben, dann äh, konnte man das halt in einen großen Zusammenhang setzen. Also das stand in, äh, in Zusammenhang mit bestimmten Gesellschaftsentwicklung, mit Studentenbewegung, mit äh, Hippie-Kultur und, und möglichen bestimmten gesellschaftlichen oder politischen Ideen. Und, und das hat sich eben verschoben. In dem Sinne, äh, schön es mit dieser Art von Fragmentalisierung, dass das heute, in, in, wenn bestimmte Art von destruktiven Äußerungen der Konsole im Film passieren, dann ist es eher losgelöst von irgendwelchen größeren gesellschaftlichen, sozialen äh, Systemen. Ergebnis die geht es in einer Abschlussfrage, äh, die mehr oder weniger darauf herauskommt, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn nun alles so fragmentiert ist, tatsächlich, dass es nur noch individuelle Erfahrungsmonaden gibt und die Welt in verfügbare Splitter zersplattert ist, wenn man das schlechte Wortspiel hier mal durchgeben darf. Wie kann man tatsächlich noch die Ästhetik mit den gesellschaftlichen Ereignissen in Verbindung bringen? Oder ist das jetzt nur noch eine Enklavenfunktion zur persönlichen Entgleichung? Im ist es ist natürlich in der Situation, wo es nicht, nicht nur individuelle und monadenhafte, aber kleine und äh, instabile ich sag mal in Anführungsstrichen Stämme gibt, in solchen Situationen ist eben gerade diese, wenn man sie noch Ästhetik nennen will, ich weiß, das Wort ist dabei ein bisschen problematisch, aber äh, also sozusagen diese, diese Darstellungsseite, diese künstlerische Seite enorm wichtig, weil sie liefert nämlich, die, wie ich am Anfang sagte, äh, die Toten für solche Zusammenschlüsse, im guten wie im schlechten Sinne. Und es gibt aber auch eine, gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, äh, solche in Anführungsstrichen ästhetischen Phänomene natürlich äh, zurückzuführen auf, gesellschaftliche, nämlich die tendenzielle äh, Gesamtarbeitslosigkeit der sogenannten Menschen. Ich habe jetzt auch nicht meinen, dass es äh, losgeht von Gesellschaft, sondern ne, dass wir schon gesellschaftlichen, wie kann man sagen, Konzepten... Ja, nicht, und, ehrlich, ich, ich habe die widersprechen mhm. gar nicht. ich habe es noch die Frage... Äh, also, dass ja, ich habe äh, mir gedacht, das Verhältnis zu nicht